بګرام جنگ کې سنت او دی ها د ځې چلونه ولا ورځو مکرونه پرېبونه ولا ورځي ها استمام شاپیر رحمت الله له وی شهکاو دو الهه وکی انسو هی دی فا اوسانی الهه ترکل ما جی نور من الهي ونور الله لا اله الا هو تعاليا جی ها ما خپل استاد شهکاتو کو جزمه حفظه ما دې وصیتو کې ګناونه زکه هلم دا دا الله رانا دا او دا اللا رانا آغا چاته تا ملاوی گی چه غزو ناو نا پریدیم دا خذی عقل کم ده دو خیار سلینا عقل تخته او بلا خذا دای خذا کی ناشکری دی رضیاته دا طول امر دا ناشکری طول امر والا خاون ارس راولی پیزار و جامع خوراکر سو خوچی یورز والا لکم راولی سو نبیاوی ها ولله ما راته قطه پری خود کور کې ما قسم سخیر سخیر دا دا ما ناشکر دی ګاړو څخه خير لیدلی دې ګاړو څخه خير نشته نا شکر ده د خاونا شکرې کوي نبی اسلام څنګه فرمایي چې ما خذ د خپل مات په جهنم کې ډیر ولیدې د خپل خاونا شکر لري نا شکرې کوي خذ کار دایي چې د خاون شکریا ادا کوین او نا شکرې تاسې ها چې خاون بعد خپلوان نټول نه جدا کی وی دا ضروري دی او ګور ه ورته ک وره ور ګوره ګوره غ کې به ورته د داخله ورکيناخواون به ټول ګډ و کې د خپلوانو نو پریدي خپلوانو سره باید داورې داسې دی دا پلار د داسې د نوظان ل کي نو چې ځان ل کې نخواوننا په مکبانند دکې به راغستې او ک کې به دااسې را کوي ب جووي سوچونه به کوي حزهکه په د غم راغلی دی ټولي تو دا کلې دي نوچ هغه ورتهوي ګپ نه لګې او خو تا د آګه دې سويټونه پکېنواله وطن سره سګه پله گئی آ ته دې خوشاله کلاګه چې دې تازهګه پله گئی خېګر خو یارہ قزې شي ما خاونه خپلوان دياتی ويرور سره ګورې مورانو داسټام مضبوط ام لاله داسټام املا مضبوطي ګرور سره ولي ورانی بلار سره ولي خفغان کې مور سره ولي کې په دې باندې املا مضبوطيږي سره هغه خاونه سره او زیکل خو خاونی خوشاله او چپده خم تکلیف رایش اینو پروائی نیوی زمانا اشتاری کور که لارم اشتا اگا با زما زمان خذ چکم سغواری بولر اولی نو خوشاله آلی اینو که خذتی گب غواری آرستن اگا پورا پورای بیا او غیار خذ ها خاونلا اغپل آخ خپلوان را جمکی او قمق لیتی جودای که اگا خپلوان خپل رونا وم را آتان دو خذ گواهی که پیش که نمان دا چان منا شوه دای دا گواه اینا انتا زن لای داوما دا که ایرشی یو دا دی دوارونا فتو زکی رای داوما لخران یا داش بور یو د دوارونا بلی تا زکه هیری دیر کی ولا یا بشوه داو انکار دین که گواه ایزا مادو کل چراو بلی لشی ولا تس امومستری کی گئی انتاک دوبوه دلیکلو دا دینا صغیران که وڑا گناویا و کبیران یالویا اله جلی تر نی وڅ ورامه ملوي یا لوی ملوي اله أجل دنه دی پوری کله وې لگا مودا یو میاشت یا دو میاشتې ادري زالې کوم مقصد داله انصاف خبره ده ان د لای په نس د الله واقو موډیر مضبوطه دالې شاده دی کويتا وا د نانی دې الله ترتابو شي کو تجارتان مگر کوي تجارت ها دې راته ها دې رته دی رونا کیا له وی را له یو یا غیلرا به نکم خپل مینځ کی فلسا علیکم جنا نشه پتہ صبحی جنا الله تدبوا چونی لیک یا غیلرا تا تا وی چنده پیسی والا او زدا دغرا ولما دا سرو او دا کوم دا دربارنی خرصو ما سپور ته مورا ول مینو ک داونی لیک پروانشتان واشید گوا عامی سیدات بایاتم کل چیلندین کو وین زک بیا به وی مال دینه کړي ولا ایضار را کاتبون ضرر بنی شیر لیکون الی کی دا کیدان ولا شہید اون گواہ تا ابھی تو زرار نہ چا غری دا غلری ذہن نو استال پیو تا تکلیف کی غلی کل کڑی نی یی گواہی کرے دا او غت گواہ لرا غواڑی یی لکھل لرا غواڑی او غت وے چھا بخپل کرایا بم لگے نہ نہ کرایا ولور کا ڈڑ پیوسا چا پیوسا تکلیف ولہ مو ہر کا او ک معلومہ سی گئی شین نظر نہ لیکون کی اون مطلب دا چې دلې کلکړي د یي ګواہی کړي د غریب څړیلا هغه ولکرهای ورکړو د خپل غريبي مناسب خوراکي ولا ورکو دی وی چې نه مالبا ګډلاله مالبا چې لیلانه نه دی به زړه راغتنار صحیح بلکې داغه مناسبه خدمت دی او کورله و ان ته بالو کې جریدا کارم کو پاین نو پچو کو نو یا کینن داوت و ثل د دینا بيكون صداي پتا اسودان وتقولوا مکم الله خ د ک تا الان والله اوله بکل شال پشيبانې پهی کو ک ی تاسو الله سفرین په یو سفر په سفربانې وته جدنی منند ل تاسو کاتیب لکو ک لیکنون کې در سره نشته فر نګه کوې دا مبزی شي ګړ دا یابل ش ین مننا ک شي بعضكم بعض استاذ و بعض اندى بعضونا فاليوعد اللذين واداري كياسره ايتوم انا امانت دار کرزه وله شوهده امانت و امانت ده ده ده, ده, ده اغفل امانت اواله کی مخي ورده غانو یا لوس ورده امانت وي ذكا ده امانت چه سنگا در لدر کلشه وده قامانت باواله کی وليتاق الله ربا او ده ريگ ده اللانا چرب ده ده ولا دك دمو شاهده تا مپتوه وَمَنْ د ماسوو ک پټې کوي پهین نه آمون قلب یقین قناانکار د ضرته د ضر بت او زل ناکار دی ولی ځکه لب اچار دی د بدن کې چې ړ روغو نټول بدن دی روغ دی چې زړې خرابو نطورول بدنې خراب دی والله او الله بما تا ملولیمه پاس چې کوي تاسو پوې اوس د ټول سرت خو لاسا پهېی تونو کې را کوي اوله څ کې کمه مصل توحید نو توحید مسالہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص الله لری آغ ہا چی بردی و ختا و ان تبذو گخ جار کوہی ما بیان پوجی گما ہا چی زون او تو کو یا پتو یا ایلرا یو ہا سیب گمبی ہلا حسابو کی تا سرا پاوی باندی اللہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ نوبخنا کی جادہ چی وواڑی و يعذب من يشاء عذاب کی جادہ چی وواڑی والله ال کوشيین قره او الله پارشيبان قدرتال د ک صل اबा دررسته دآ من رسو تصد کړري رسولو بېما اون ل پاس د چېنال شویدته م ر دررد دنا والمومنونونه مومننانو کللو عام باللهه تولو حمان را وړ پالله می ق کو می کدله و ق او برسولانو دا الله لا نفرق بينا عدن من رسوليه بلتون بانر اولو بمنز يوتن كي درسولانو دا الله نا وقالو وائد ويسامينا وارد منگا واطعنا تعب دا يومنگا غفرانك طلب دبخنك استانا ربنا هربز منگا ويليك المشير تاترا کرزي دلنی لا يكالف الله نفسان درين موصل دري ورم ايسا كمي موصله وي جهاد و انفاق په سبيل الله لا یوکلف الله نسانا تکلیف غنا چې الله یو نازل را جهاد تنافس باندې څومره دی ما کوي انفاق څومره کینو کوي الاوسه مگر مناسب د طاقت دا یو صالح وې ابنه الله ته شکایت کی مالو تو करू غندې سادي غمځې نیکی کړه دې دي ها کدا لانا د شکایت د شکوي او د ګلیز یې ونه ما و دې کړې وې ها تکلیف او سن را طاقت ور کرده داغیم را تکلیف کنه مصیبتونه ورسر راوستی دی لها ما که ثبت دی نفس لرا آغا بدل راشی کرده دان بدل راشی کرده دی والیه ها پا دی نفس بانده بوجده مقت عمل دار بد عمل چکرده دی رب بنا ایر بز منگان لاتو آخیز نام نیسی منگان این مانا یو هری دل وهيره دل معنا نسې کېګېدلتا زګه په هيره به هيره کې ګنا نشتا په هيره به روځو په ګنا به نشتا د نیسیان مانادل دګی تارق دی ان نسینا کپرید مونږه او اختان یا خطا شو مونږه خطا کې ګناشتم رب انا هيره به ز مونږه ولا ته ميلالینا مباره په مونږ نیسران سران پوجو کما عمل ته ولګه څنګه چې بار لران دلران الَّذِيْنَ ابا كسانو من قبل ناجب فاز منو ربنا يا رب زمان ولا تو هم اللام باره بمانده ما لا تو هم قتل لنا بيه آج طاقت نشته من رفاعي بانده اللح آقا بوجره بانده چه زمانده طاقت نشته وافواننا افوك زماننا واغفر لنا بخنوك مانده گناهون بانده مفردر آولي ورغم نارا هموك بمانده دزياتي عمل توفیق را لراكي انت مولانا انته مولانا پدیکې دوه مسلې بیان کړې انته مولانا ته کو او کو فان سورنا عل القوم کو او انفاق د بیاز کو نو غټول سورته په دې دوه جملو اول حصہ دا آت نمبر ستانوے پوری آئی که اثبات دا تویدو آغا دری بابو نوان دویما حصہ آغا دو آت نمبر ایک سو تریاسا تا یاد دا پوری او پایی که بیان دا اثبات رسالتو او پایی که نای تیرازون پر رسالت او داغی جوابونا یو دا چتا دا جبریلی امین رازیو آغا زمانگ دشمنده او پا خیر رادل ننکلی داغی پینز نزلہو علی قلبکا بیزنی الله او دویم مصدقا او درم هدن او تسلورم و بشر علی المؤمنین او, او, او پینزم من کان ادوو للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال فین اللہ ادوو للکافرین او دویم اترازو چطد سلیمان علی سلام تایید کے او اغا ساہرو داگی جواب و ما کفر سلیمان درم تجادون من الله پر دو ملائک را لی گلی دی او داگی جواب وهي بخبلة كإنما نحن فتنة تن فلا تكفر او بل ترازة چه تمند صحيح الفاظ هنا منيكي داغي جواب لا تقول وراهينا بل ترازة نسخة بانده چه ستاخبلة دينكي شك ده کلا یو خبرو كيو کلا بلا داغي جواب زدال الله ده حكم تابعي ما او بل ترازة چه تو دال الله نائباند مني داغي پينزه جوابونا سبحانه أو دوهم بل لهم وسمات او درهم كلهم لهم قانتون سال ورم بديو سماوات والارد او فنزم فإذا قضامنا فإنما يقولوا لهو كون فإكون او بل اعتراض چه ستاق فرسالت بياللامن سر خبروكي داغي جواب ستاق تراز پا قوانو خنده كده او بل اعتراض چه تا بل اعتراض إداة كدهو چه ستاق فلا او داغي تراز او دا بل اعتم تراز ترمنز در خبره كدهوه بي. يو بيت الله بنية لطوئيد بلی ماتو شکو نه بي اذمه داچ نه بي السلام مبشر ديسال اسلام او دوار ابراهيم عليه السلام دا نولي تینكار کوي او دريم توحيد دين دتولام بي اوده څو سنس تاسو م شران بي ویشيت کړي له ولي تینكار کوي او بلې ترازو چې ستغبلہ قبلہ کې شک دي داوی جواب قل لله المشرق والمغرب بلې ترازو چې تو منګاد بوتا نو ثواب نه کې رسای نه او فل صفا مروه ساي جواب ابن صفا والمروثا من شاعر الله داغه چې کله خدمت وکړه مبيادرې ما حساب بیان د جهاد به سبيل الله کې وای اېکې درې منازل یو تربیته دا مجاهد داغله صفات او درې ویمه در... در خبره د ملک اصلاح داغره فارس نور قوانین یو قانون قصاص من الظالم درېم تاسو د ملک آ... مال پاغه طریقات تف سیم کین چې کومه طریقه شریعت خو دلې او درې مسله د سوم لربات او سلورم نه هنر او بیا دلص قوانین دا کوړه اسلاده فار او بیا زجر ورکا اچا ته جای کی سستره غلیده د امیر شراہی ته او میدان امهدان د jihad توزا امیر دی جولکا او بیا اور ورپسې سره مهسا پای کی بیا مساله توحید الله لا اله الا هو الحي القيوم او پای کی مساله انفاق بیس بیل الله او بیا دا صاحب الحق غیور صاحب الرشد مثالونه ذکر کړل چې ګورای ابراهیم علی السلام او بل تر د نامروده اصابر غی نمرود دے دا علیہ و زیر علیہ بیا مثلا نده منلی ابراہیم علی السلام منلا او زهر علی السلام تو ګرا دی ابراہیم علی السلام سره دلایلو دا غز نور مضبوط شوهره او بیا مثالونه د انفاق د اخلاص ذکر کړل او دا چا چا غز بات نه کوي اخر کی بیا د ټول صورت خلاصا واخرو دا وان الحمدلله اوذو بالله <تصالح> من الشیطان <تصالح> الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل <تصفح> سوره ال عمران ترتیب کې دریم نمبر دی رضو د سوره بقره نه او نزول کې یو کم نوی دی رضو د سوره انفال نه نازل شوه دی مدني سورته عربه د دې سورته د مخ کې خراب په غنوا یاو هر کلا چې مکه صورت کې پاول کې حروف مقطعات الف لام میم باندې شروع کړي نو صورت سوراتېم پالف لام میم باندې شروع کوم دیو جنا ور پسې راوړو بلا وجا مفتی صورت پاول کیویلیو زالیک الکتاب کتاب بفیل ہو دل للمتتین نو صورت دری محیات کیوی نزل علیک الکتاب بالحقی چی شک پا چی نشتا نو پتائی راولی گو چی اظہار دا کی دیو جناب ورپسی اراؤڑو بل و جاء ما کی ضرورت کی توحید څلور ځلا ثابت کړیو نو دی ضرورت کی ترقید ادمخ کینه و زلبا مسائل توحید ثابت کی دیو جنا ور پسې رااوله بلواجه ما کی صورت کې مساله د توحید بانی 5 دلائل ذکر کړل یا ایوهنا سو ګورو باندې نو دی سورہ کې په 25 بزرګانو اقوال پېش کړي دیو جنا ور پسې یا مخ کی صورت کی زیاد خطاب د مغزوب و سره سراؤ نو دی صورت کی زیاد خطاب د دوالین و سرده دیو جناب ورپسی ایراؤڑو بلا وجہ مخ کی صورت کی د باحلی اعلان مولیانو تکڑیو نو دی صورت که دمو باحلی اعلان امیانو تکڑی دیو جناور پسی ایراوڑو بلا وجہ مرکی صورت که نہ اعتراض نہ پریشا ل ذکر کیڑو نو دیسو رات کی پنزلس اعتراض نہ اداوی به ذکر کی دیو جنا اور پسیر اڑو کی صورت کی د يهودو د الٰه ايج ذکر کړو چاغه به قرره د بنی اسرائيلو ندی صورت کې د نسوارا د الٰه ايج ذکر کوي چې صالح اسلام عاجز دی بيبي مريام عاجز ده دیو جنا ور پسې هراولو نور وجیم گانی دی امتیازات ده صورتو ده صورت منتاز ده نورو نا و اصولو ده نصرانیت بانده او داگه پره ده دارنگی دا صورت ممتاز دے دنورو نا پاقوالو دے پینزو بزرگانو بلا وجا دا صورت ممتاز د دنورو نا پا معجزات د عیسی علی السلام چیزو د خټه نارغان جوړوم باذن الله بل سورته په دې ځای انداز نشتا بلواځه دا سورته ممتاز دې د نورو نه پاگا پریز دو یاقوب علیہ السلام چی دو او او پید آگین پریز کلیو بلا وجہ دا سورت منتاز دے دنورو نا پا دی بانی چی بیت اللہ اولانے کور دے چې الله جو کلی دے او کې بلیګر دا ولیدا بلواجا دا صورت مونږ ته دنورو نه په اصولو د جماعت باندي بلواجا دا صورت مونږ ته په با جنگي بدر باندي چې د جنگي بدر او د جنگي احد واقعیا په دې کې ذکر ده دا؟ داواده صورت بیان توحید رسالت jihad او انفاق په سبيل الله خلاصة ده صورت ده صورت دره حصی ده اول حصا ده آیت پوری اوپده کی اس توحید ده دویمه حصا د آډ نمبر 101 پوری او دي کې بيان درې سالت دي دریمه حساب پوری او په دې کې دوه مسلې ذکر کړي او انفاق په سبيل الله اوله سه درې بابونه دا اول بعد د اعد نمبر 17 پورې او پرې کې شپږ خبرې کړي دویم باب ته اعد نمبر 25 پورې پدی کم شپک خبری کئی. او درین باب در پورې آٹھ پوری او پدی کم شپک خبری کئی. چا چې باتے وی زمانگام چی باتے. نا شپک شپک خبری دی. باب خلاصہ شپک خبری دی دی که اوله خبره اسباد توحید په دلایلو عقلیه نقلیه وه یو باندې دریمه خبره تخویب او یرا دریمه خبره دفه د شبهه سلورم خبره تعلیم ده دعا په وقت د شبهاتو کې پنځمه خبره چې مال او اولاد دافه د عذاب نه وي شپږمه خبره تزهید مینه دنیا دا د اول باب خلاصه وز ترجمه او مشکلات خود دینا مخی اصول د نصرانیت و زداغی بیان کومہ زمان استاز فرمائل محمد و و اللہ محمد طعیب طاہری وی حضر چیخ القرآن نوور اللہ مرقدہو چکل صورت بقرخات مکلاس از سوره آل عمران شروع کو په سباله نو په هغه کال باندې دوه انگریزان راغلی او مسلمانان چیویو وختونه ذکر و اور دې دنګو انگریزانو باډه یې دنګي وي په خوا د دیوالو نو چې تو چاوی چی به کل روانو ټیټ بروانو زه کورونه ورته ښکاره درم ډېر دنګو ازما استاد فرمایل یو هغه یو ما سره سرکې کی طالب مو او بیا دی وبانت انته له سنوي اغستېو بیا مراکش کې یونیورسټي کې استاد او یو دی بي بي سي کې موی کار کوي تقریبا چې نیمځان لا بدل کړي دي چا نواس جانباز یې که سونه مې دي او هغه جيل کې مانګريزه چولې او او آره انگریزان په کال باندې وو چې کله سورته بقره ختم شوان نو شیخ لরালل ورته حضرت تاسو توحید ډیر ښه ل بیان کو یهودو دې ډیر ښه ل را دو کو په هغه فرقہ دې را دو کو په زمون کې کمشه مقصد او هغه بیان نشو استاد څه مقصد دی ځي زمونږ مقصد دا دی چې اصول د نصرانیت زموږ څه کمونګا نه اصول د نصرانیت راټاو خا او د دې رد دیو نکو رحمت الله له ورته و فرمایل چې سبب ان شاء الله د دې کوم سوره ال عمران شروع کو او اغردي او کوي او هغه هغه د خو دو چې اصول د نصرانيته هغه دادی انګريز یو پړېمل کې ډېر غړ پسا دی خور او اډومر علوي پسا دی کړو چې پړېمل کې یو دا کار کړو چې قران دی ختم شي او بل کار دا کړو چې دوی خلاف چکم مليانو ناغوې تیار کړو او له تنخواه غاني ماجوبونه ور کول انگریزو یو سڑی تیار کلو فینڈر او پاغیو پلو کنو روپی لگو لیوی او اغاو یوزے کی رد شروع که پہار دین بانیو پہار فرقا چه رد شروع که هار فرقی رد ثابتو او چه د اسلام نمبر راتو پہ اسلامی رد کلو حنو الله د 18 په ولما د دیوبند پیدا کړو متحدہ انڈستان اف پاکستان دغه چې الله ک علما پیدا کړیو هغه به ترینو ډیرې باو له ماو او انڈستان کې الله چې کوم علما پیدا کړیو ا د دنیا لیدلې د دنیا ته تاریخ معلوم دی چې کله د اسلام نمبر بر راغې په اسلامي ترازونه کول نو هغه وخت کې انڈستان کې علما راجم شو اوږي یو ګمنام او غیر مشهور عالم تیار کو و چې په دغه باندې سره موږ مناظره کوو خو په داسې عالم باندې چې اغاړو سو پیجن نه قابل عالم موږ د تنه مشیت کوو موږ په یو لکه عالم باندې د مقابلہ کوو رحمت الله کی رانوی د کیران اوسیدونکو هغه تیار ک مناظره ته چې ته مناظره کې او چې کلا اغه جنډر پاجیدو نو په سورۃ الفاتحه باندې صرف درې زرې تیر ازونه غوړل درې زرې چې دا د خدای کتاب نه وي غوځانې جوړ شوې ده صرف سورۃ الفاتحه باندې چې کله را تیر ازونه یو کړل نبي اخرکه کې د وی حل می مبارزین څوک شه چې ما سم مقابل وکي د اسلام دفاع کې او د قران دفاع کې رحمت الله کې رانی الله دې رحمتونو لیږه پاجیدو هغه واړی تازه کړل یګه له تا ځګړم په آګه نمبر باندې شپکم نمبر هغه اعتراض کړو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 هغه نمبر ایم په کې رسو مخې نه کړې نمبر د هغه اعتراضونو جوابونه اوکلل او چې کله جوابونه اوکلل نو به اصول د نصرانیت رد کړل د وسره اعتراضونه پاکه باندې اوکلل پینډر توی کته ترسه جوابي نو تدخل دغه جواب وکړه اغلا جواب شو جوابونه کوه او انګریزه ویاشي چې تاسو چالو شو په دغه موږ لکونو روپۍ لګولې لاله تباشو مهنت زمونږه ضایې شو ما انگریز یو اعلان وکړ وېدا دواړه باغیان دیو ملک تبا کې عمر خرابوي نو فندر پیسې کوج وجه. شوت شي دواړه فندر یې زکه کوج و چې هغه لکونو روپۍ باغ خرابې کړې او رحمت الله کې راني پیسې کو تا خرابو چاغو له اصول د نصرانیت داړي واړي چې کله داړي واړي کړل انارا ٹینڈر دا کو متبر خلا کو تابع دارو اوگے دے سپیش پیشی چر تے کےپ کو او ڈیر مال دار خرہ کہ رحمت الله کی کور کے ناز دی او پوش پہ حملہ او کرا زاو غریب شاہ اے او داغ نور سو ایسو جمل کرے نو چاگوانی کلا چاپوا چولا ہو اللہ پستر گڑا اندر کلا دے کور کیوته نلاړو مکی معزمتا هاجیم د مهاجری مکی امداد الله ما امداد الله ها سره لاړو هغه د ځان اورو سو د بریټ په طریقه باندې د بریټ طریقه دادا او دا او سټاپ سټاپ باندې ګاډی جی لکه دی دی نه سوابې پوری ګاډی دیال تکي بیا ګاډې بدلني دغه دا غزينہ کوهټي پورې گاډې زیغه بدل کی خوشیالته دا دې بریطريقه دی ته وې نه دا بریط په طریقه باندې هغه مکه موذنې ته رسیدو اسونه به یو وډا په واده اسونو بلابوا نو لاړو او حاجی انداد الله مهاجری مکی ښه خلالو چاغه ښه خلال کلا نو التا فندر افغانستان تراته شهره افغانستان کی هغه اعلان کړی دی ویچی سوشتان چه ماسر مقابلو کی او پا اغا وقت کی افغانستان کی چه کم باچاو نو اغا وقتی اغا تیوی چه سا مولیان دی ماسر مقابلو مناظرو کی نو اغا مولیانو کی سوگو دا اغا مقابلو کردو او پی اندر تا دیده پارال تا مقابلو جوڑوولا چه یرا دل تا تی کچر تا دا انگریز نخلال او ما دغه اصول دلته تا خوارکلل نو دا ځ نه د افغانستان باچ او حاکم مکیظ ته یو سره لی کو چېلارشه اوغ څخه معلوماتوکه چې څنګه تللی دی حاجیم محاجر مکی رحمت نو کی رحمت کی ور دا الله مهجرری مکی رحمة الله عليهخواله نوپ وختې رحمة الله کېرانی ور سره ناست دی او غتې خبره کړي ده چې دغشان کنټر پیدا ش او مناظره وی رحمة الله کی رحمة الله علیہ اور تو چہ زبر سر ور سر اروان شو او جسنگ راہ اور اسید ورتی وی چھ داد ورت نی چپلانے زمانوں بورتنا اخلی او بل دان وای چھ دا کم دیوے بس دبا یو گٹھ کلے ناس تی ما چھ کلے دیتہ رازینو کی و یتان ما در طرف درکی مناظره الہ آباد کی بیا مناظره مقرر شوی وا دریاپ در د در پاسا او دریاب د پاسا غاړ ت داسې لیونونه او غسل خانېوي او شی مال دی او منظره مقره شوي ده چې کله فډر د او ډیر په جو شوو خروش ک پاسې د اوتیراون شوکل په اسلام باندې او سرې پاتېه بانې اوما غ درې زې ترازونونه بیا وکل اواخه کېيحلې مبارې دی سوت چې زما جوابو کې مقابلو ککی آ رحمت الله کې رانی رحمت الله علی او ګډ کې ناز ته غو پاسېږي غاړه تازه کړه چويلی د څنګه هم دا خدای خپل چې و چا واجلی انګريز بوجلی نو ير پیرا له چې دا بلاله پسی چارو واستان وې ځ کوم جوابونه چې څنګه شورو کلاغه وخت مې خرابه ده ها فندر وخت مې خرابه ده وې خره ها وې ځلار شو داس ماته چېوداس مې تلالو او سلخانی تننه و تا سلخانیغه چیزی ماد که و دریافتی ازان لاؤو که وره و غرزو فی اندر چه آغا سین او جوابونه بکی بیا رحمت الله که رانوی بیا خلق و مجبوره که کتاب بولی که او تا پدی رد بایم کتاب بولی که کتاب بولی که اظهار الحق و الحقی لیلخلق و جلده که کتاب دی خو پاوله که اغا یو سره رو دا اغا صفتو نکی صفتو نده مج ګرداغه صفاتونه نه انکول آلتا مکه کیميو پیرو او هغه ډیر مشرک پیرو ګرداغه تعریفونه نه انکول نو آلتا مکه کیم داغه زیرو کېده او هندستان کې خون د انګريز دور راغله او زورو هانه دی و جنا مجبوری نه هغه پاوله کې داخله صفات کوي دایې خورا اعظم اوس او تیرا پردو کې یو جل کې اظهار الحق للخلق تنزور په با نکیږي بهترین کتاب دی او اصول د نصراینيتي خود لید په او دې روخل کو پرې کتابونه لیکلې دي ها حضرت شیخ القران نور الله مرقدهو د صورت ال عمران کې چې کوم د نصرانیت هغه اصول قدی او د غیره د دی. دي مچ هغه ټول کتابونه د نصرانیت کتابونه پرد کې وګوري نو دا ټول خلاصا صورت ال عمران کې دا او شیخ القران رحمت الله علیه پاچبان داس کې رجمه کړې دي او دی کیښتا اولنې داوی د اصول نه دا د ځان سره لیکه شپ اصول لیدوري یو او دا و اصول نه دی چې زمون کامل ل اول ته ضرورت نشته دغه جواب اډ نمبر 19 کې ان الدین عند الله الاسلام بهشګه قبول دین پنځ د الله اسلام به قبول دین پریس دا اللہ اسلام دے وا ما طلف الذین اوت الکتابا اختلاف نو کرے آ کے سانوں چھوڑ گئے شی کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسل دائنہ چراغ ابدیلم بغیان بے نام دے وجہ بغض نہ خپل میں کے اکبر رسل را کتال جوئے زمیں دین کامل لے نو دا دین کامل لے کتال جو دین کامل نہ لے دوے اندا گو یہ وصول جي شان السلام دا ابن الله دی دا لازم دی نو زکات تسلیث او دريواله ثابت ته اقلن او نقلن په اقلم ثابت دی او په نقلم وي ثابت دی د دې ردو عدد 51 ኢسلام خو په خپل رات کيده دغه خبرين په خپل محتاج دی او عاجز دي ان الله ربي و ربكم فعبدو یقنان اللہ از ما رب دے اوستاس رب دے داغی عبادتو کئی ها زا سراتون مستقیم دا دنی غلاران دا نی غلار دا دا داغوی ردیوکا درین داغوی دا حصولو ندا دی چه کتب الہیہ اسمانی کتابونا دا زمان دا دین کوي کئی داغوی رد آیت نمبر ل اهل ووا ای ک دا بالاله دعاله راشي الله کل م یو خبرېته سو ان نهنا ب نه کومه چې بره بره را زمن اوستاذو ترمځ الله ن په د الله داجی بعدت به نه کومهګ دا الله دیو یو الله عبت به کوو تازه د یو الله عبادت نه کوي ستا ددينسیفت نه کوئي سوالم بینانا یو یسمانی کتابو کې خلاب نه وکړي ټول اتفاقی بیان کړل دا خبره ده الله تا بنه بده الا الله چې عبادت بنه کوبي د الله نه په لچان ولا نشرک به شي نه پېسدار کو دا سره شي بل داوی د اصول نه دادي چې محمد صلی الله علیه وسلم کوم منو چې ندی دي خو د عربو د پارانه او زمنګ دا, دا نبی دا ټول انسانیت د پاره دی دا غي جواب ا 3 اکل چې کی الله د انبيانو او دغه استدا چې دا سری نبی ته ایت بکوي وای دا خذل او نیسا قد نبی نا کلا چواغ استا اللہ وعدد پیغمبرانونا لما آتے تکم خامخاب شراب شراب شراب تاسو تا من کتاب انسی کتاب وحکمت نو سفوی خبری سمجا آکم رسول بیا بیار تاسو رسول آخری رسول در تر آگے مصوات دی قند رشتین اے که ان کے علماء ما کند آسو چی تاسو روی لطومنن نبی ہی خامخا ایمان براوڑی پدو wala tanzuruna au kha magh endad ba kawida da aakhiri nabii da tuland yaana allah wa da ghist chi aakhiri nabii sa'id ba kawai iman ba pirawlein pinjam da wid usul na dadhi chi ta alay salam tulul rasul ne da gh jawab aurad ahad number 19 ast man gawaay chi tulul وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ رَسُول بَيْنَ طَارَة بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَرَسُول يګل نشوټلنه دې او اني قَد جِئْتُ قُم بِآدَمَ رَبِّكُمْ جَابِر سَرَا دغه دلاین ثابتین شپګن داوید دا اصول نه دادي چمنګ ماحدین امغه عدالت توحید منو د دې ردو پدی صورت کې بیا بیا کوي او دې روایتونه کې کوي ځکه په دې یا تو نه راړوم تاسو دري الهه م او ګرد خدایان م نه ای نو دې رد پدی صورت کې بیا بیا کوي او زه ورته اشاره کوم اوداش په دا غو او حضرتي قران نور الله مرقدهو زموږ استاد فرمایلی په کال باندې دا ویلیو اصول د نصراینیت راد کول دې صورتون الف لام میم الله هو الاجر لا اله الا نستاجد سرګون کي الا هو مگر د الله الحي جوندري دليل عقلي پيش کو زګه اجترا وا هغه سوجي چرامي شګون دي وي القيوم تدبير كون کتاب نقلي دليل پيش نزلاله کل کتاب بلاقی را لگل تابانی کتاب دا پاردس کولو داق مسواد دقان رشتین ایک انکی لی ما بین یدین دا سچ مخیر دین دی وان زلط تورات او انجیل اورا لگل تورات و انجیل من قبلو و مخیر دین آنو دل لناس هدایتو د خلکو د پاران وان ذل الفرقان اور علی کلی وی فرقان تو فرقان غمانی ما کلی وین دیم خبرات تخویف ما صلہ صحیت ش فقلی دلائل نقلی دلیل پیش کو واحد دلیل پیش کو او سین منی نو تخویف ور ان الذین علی شکاکسان کفرو شکوفر کلی دے دی آیات اللہ پاتن دا اللہ لهم عذاب شدید د ویل رازا تیسس تو ولا او عزی زن ز انتقام او لا غالب د بدر اسم کنه ان لا لا يخفا یقینا الله نه پټیګی اله د باندې شهونی شه فلار دی تزمک کی ولا فی سماه او پاسمان کی عالم بکل شی هو الله پارس په والله زمک اسمانونو کی د سپړنی دی وَلَذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ ٱللَّهُ أَزَا دَجِ شکل نظر کی تاسو ته پرہیمن کی کہ به شاسترنګ چي وادي یصويروكم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُفَا مہ کی وے آلن به کل شئ هو الله بیاوی ولذي یصويروكم خالق لكل شئ هو الله شکلونه دل درکنی چالے نرائف کولی پوزوار کری دا چالا کٹا چالا وڑی اس ترگی چالا کٹ اس ترگی شکلوئے در لدر کلی دی سنچی دا اللہ خوخشی لا الہا اللہ نشتاجت سرک ان کے بیداغنام اللہ عزیز الحکیم غالب حکمت والا دے اس د شبہ کوي شبہ داوا چیشا لے سلام دا الله بن ویلے دے نو داگی جواب دا چریبان ورته الله نه دی ویللی او کوویللی ورته نو دا د متشابه هاات نه دی دی بعد کې یو جواب کویم دو بات و بیا بل جوابو ککیي دریم چې و بیا بل تاسې جوابوکی چریاً د متشابه هاات نه دی او دا یا په الله ویل نه دی او ویللی دی د متشابه هاات نه دی یو محکمه یادتونونه دي چې دهغې منل دا لازمی خبره ده او دا د ایمان سره تړاو ساتي متشابهات دي پدې ایمان بلري انکار به دین کې په معنا کې به و دې نه و چې دې سم ده او دا باید دا دي خبرې چې هغه د چا په خبرو باندې یا سو بیګیو یا بنګوي کې هغه غلط نسبت وکي لکه یو عالم الآغوية لواي عظم من لواي محمد زما جاندا و جتدا دا محمد صلى الله عليه وسلم زما جاندا لويه دا جاندا محمد صلى الله عليه وسلم دا من پا كرا غلين من لواي محمد بده من كي خبره دا نوز دا دا متشابهاتو ندي بده باني ارسو گیا کوئي گیا نانوها غلط نزبتو کی یا ورته د کوبرنيس بدو کې چې دا پیرو او دا عالم خو کافر دی وګور نه بیل اسلام نه ځانو چتای په هغه پرې من باندې پوی دي نه دا مين دلته کې اجلیه دی مان نه دا علی وای اعظم من لی محمد زما جنده چتدا د وجد محمد صلی الله علیه وسلم نه چې دا غتابه یم دا نه چې ګینه جنده د محمد صلی الله علیه وسلم نه دا مين په معنا باندې پوی نه شي نو غلط نسبت ورته دا دې شاو لري الله رحمنه غلط نسبتونه کوي چې دا کتاب کې دا دې ودادي داو کتابونه نه و ګورم دا ډېری خبرې شیر او شیر کې فرق دی شیر او شیرو. شیر شیر کې د شین زورشې نو دا بیا زمریته لکي او چې د شین زورشې د ابدوالله پارسي ټکې نو دا بیا په یو توینه لکي دې فرق دی شیر او شیر ها کې غلط نسبت او هغه پاک او خلکو دم کاوان نو بازی خلک یې اهله دیغه او وی غلط نسبت کی کدا د دا داسه داسه هو الی انزل الیک الكتاب الله ذات اجرالیک کتاب منو باجر دینات محکمات ایا دونا مضبوط دی خپل معنی کی خپل معنی کی مضبوط دی د بل معنی احتمال نه لري هن نا ام الكتاب اغا اصل لکتاب دی یعنی دیتا رجوع کی گی چه کل خلق شبہات غر زینو دیتا خلق واپس چی او دا آیاتون روالی و او نور متشابی دی چه دا غیر پر مانا بانی ارسودن کوئی گی فا اما اللذین آفی قلوبیم نار چاک کسانی چیزون ندایوی کی زیغن ککوالیوی وَيَتَّبِعُونَ آثَارَ كَيْدِهِمْ مَا دَهغه مانا تشاباه جیو شانوي منه د دې لفظنا د بلی مانی سره چاغه مراد نې او مقصد نې ابتغاء الفت ندیر پاره د لټو ولود فدني وا دغاء تعويلي د پاره د لټو ولود غلط مطلب دغه غلط مطلب به لټای او صحیح مطلب یې نه لټای نن رال الخلق یو خدای نشته او قال په لداش کو نه قرضي قران کې خدای نشته هاوی دا خدای دا د پختوټه کې نه او دا خدا الله دی صفته معنا نه خود یې معنا خود, خود مختار او خپل اختیار والا دا خدای الله دا, دا, دا. دا, دا او هغه نوم معنا نه دا په ارجي بچی دانشته ار انګریزي کې ورته گاډوي خانو بیا با دي خلکو یې دانشته ودا معنا نه ده الله دی صفته او دا الله دی نوم وَمَا يَعْلَمُ التَّاوِيلَ هُوَ نَفْوِيږي پاسن مطلب دا وی الله مګر الله وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ أَوْ كَذَّبُوا يَقُولُونَ وَائِي آمَنَّا بِهِ منګې ایمان دا وړې پدي باندې کُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا دَاتُولُ تَرَضَا دا ذَرَب زَمَنِنِي کَمَا تَشَابِهُ يَوْمَئِ مَنُو آتُ ایمانم دې وما يذكر ربنا الا اولوا الباب مگر خوندان د عقل وسلوره خبره چې تعلیم د دعاو ورکه خپل ملګرو مل دا چې کله د تخلق ش شکه شکون او شبهات ګرځي په هغه وخت وملګرو دا د دعاو تعلیم ورکه چې دعا غواړي د الله نن چې خدای ظلم مکه کې ربنا لا تزغ قلوبنا اے رب زمانغا مکهیزرو نہ بعد یز حد تنارو صدا این جہدات دکره من تا وهاب لنا راگی من تا نل کا گا د خپل طرف نار احمدان مهربانی انك انتل وهاب یقینا خاص بخون کی انك انتل وهاب دی مل کی مصیبت داو چونی زړے به بدنامو نو عقبه یع پتای شنو باندې بدنام کو چې دا غې په معنا باندې بخلاګ نه پويدل یادې په وحا ابي باندې بدنام کو یادې په بلس باندې بدنام کو لکه محمد ابن عبد الوهاب رحمت الله عليه هغه کوم محمدی باندې نش بدنام ولې دا خپل محمد. محمدو غدپلار په نیمه باندې بدنام کو عبد الوهاب ودا وادي دې ودا وادي شاجي چا وکانځلې کولې دا به وي یا دا شان منصور دي وې منصور په دار کړي نه منصور یې نه دی په دار کړي اوا صحیح تړیو ها دا دار کړي باندې چې وا غلطه تقبل سوګو حسین نو په حسین نوم باندې نشه په دناموله نو په منصور یې په کوي منصور غوندي په دار وخت نه نیم خرق پغنا ناتونو نظمونو کې وې ها دا غا نسبت ورته کوي ہاں ابو حسین نے نشبت نامولے محمد ابن عبد الہاب رحمتہ اللہ علیہ اغا یعلیم او غریب سڑےو کیا وہ یوکلی کتاب پر خود مسئلہ لتا چکم دیتا بو والا کے بیان میں کو چاہنا پر خود ہاں بہترین او سموئی دان او شاگردانو نلاڑو سعود سرا ملاو ش سعود دایو نوابو یوملو کو او اگ چه که سطاف وقعی نماو تا و یوزیش و ملگری بشو زما دا موریدان شاگردان دی دا و مستافو چی او پده خلکو بانده دا کم چی بی دین دی مشرکان دی پده بانده و منگا حمله کهو که معنی منی خو خدا منی حمله و پی کهو او بی خدا ملگریش ور تیتحادی ور سرو که چه تیتحادیو که حمله اکڑا پاگی که دی سعود زوی مشهید چیو او مل خپاو محمد ابن عبد الله رحمت الله علیه وله تسلی و کلمه خپایګه خیر دی غار توخات لوي دي تخي جو د نوابۍ بیا غلودي واپس بیا راځي دي دی او اګیا په ورزو اوبې دي ورنه توخات چې بیا رااله لغه نور نو دوی بی بیا هم لا وکړه چې هم له نو بیا ټول تاغه ترک هغه نور چې څومره وو هغه دغه ملک نو خپل او دغه ملک ناتاریان تا انور چې څومره راغلی وو اغه له ریګل دا حاکم ملک نا او دی پادیشو پامل کی نو نن چې څومره سعودي عرب دی دا دغه په نوم باندې یادي ګ سعود نو هغه محمد ابن عبد الله رحمت الله علی او سعود نو نن په سعودي کې دا ډول چلیږي دا د زمانې نه شروع دي تر دې وخت پورې باچین سعود په اولاد کې راځي او د قضاوتو او قزیاں را څومره راځي محمد ابن عبد الله رحمت الله علی کې راځي ونم پی امریکام وصلج وجهه سه بور سره کوي پدینه لغي دا شان دي ملک مصیبت داو چې په یو نوم باندې نشه پدنامو له شیخ القران رحمت الله عليه هغه نه محمدی محمدي تو په بدنامو له شه داغه محمد طاهر نومو او نه په طاهري بدنامو له شه د کلی په نومه بدنام کوی لا پنځه بریه وری په هغه باندې بدنام کوو واغنن خدای دې عزت موږ ګرځه زمونږ د ننکه څوکه هکا مسله کې یو خدای ته یو وی ودا پنځبهره ها دا ني وی دا سر هوتاله دا دپدې یو کوکه نه چې څنګه غواړی غشانې کوي چې قول قران رحمته الله له وی وی زمون استاد فرمایل وی تدریږي ها زما ماشینو عملګر راته داواتم راګړې او چې واذبه واګې نه برازيد نشان اته په کې بیان کې وی خدا چه زلال ما آخفه وی ولی وی داشان مولیانو جرگه کرده چه پنج پیر مولیان برازی وحو بیه ای ما ای خدا نو بیان کوم تبو بیه نی بیان تا چه ختم نو دی که چه مکتن مولیان نارواد نی زمان یه استاز انده پا که او زمان تالیبه استازو پولکوالی که ده ما تحریر سمبر تویلیو تحریری سمبت اغلی شر جامین وطلن تحریری سمبت میتیوی. او تحریری سمبتو پیورز بانی ما تا شپک پانیویلی. وی ما ور تیجی ما تا نور و مویزو وڑو کهو ما. خوی ما ور نور راتو وی اگا غصه شو او په دی کتابی ویشته ما. ما، لانو ما او د ورشا کې کین آسنو ملکساتو. کتاب میو کت دا سی بیا می اوستاز تاوی مخی تاکی خودو جی دا تاسو والی لگه که تاوی مارتی تاسو ورتا گوره مارتا پیادر اگر شپک پانی ویلی نو مارتوی جی تاسو چرتا پا شپک کالا کیا شپک اپنی که دا شپک پانی دا سیاوی کری وینا وی ما تو کتل او ډیر خفش دیر آتوی چی بچی آتا زمان ایلم نشکا ولی تلال شپل چالا تالا اللہ خزی حندر ها بیا با هغه کې 250 پېمره راکولې راکړي ما ته نامه نېستې وې راکړه په زور باندې عملګری ټول چې څومره وو داغه سره چې څومره آشنا کسانو اټور وې دا پجون کې ولا نه ځل نه چې دا 250 پېمره درکوي خیره ځلنه دي د چرته چې له پېښې نه دا تاریخ دی ده ها نو ما یو هغه استادمه او د زمانی ته زمانیګه امخ را روان زو ځ بیان کوم او نور مجانور پسیری ایدار دې ته چرایو وسې ما ته واعظ کوي خوشو وادي ها ما تقریر کوم وي ما یو زما استاد را روان دي دا ډیر قدر منلې وي سوړتون وای غره یا خلکو ما ته ټول غزو سوفت ننداري لرات بل زما خو خملګري پګيسون نو ها خدا حکمت دې مې ورته وي غره سوړتون وای داز ما استاد دې لارو ولور کې زمما به خپل راشي ها اگر روان دي لار ول خلق ورک را زما سره واګي کیناستو ادا جان ما زر کتابونه و ما وزان سره ځړول بټوا واه پاغي کی کتابونه به میګر ځول وی ما خبر وکړه اول خبره می دا وکړه وی ما وی هغه خلک چې ناټول لري قبل تیر شه مریدانو هغه عبد الوهاب تور دی لري دا دغه چې کوم مانکی کې چې کوم پیر دی مانکی پیر دغه مریدانو او داگه کی تا ده ده ده ده ده لبرار وی مارتا شروع وی چی تازو پیر پیرسی اب منعی مان کی پیر ویاو منگ داگه موریدانی خواه داگه فل نونده محمد ابن عبدالوحاب داگه عبدالوحاب نونده نو دا یو قانون نیچ سوک د یو زیوین و آقا زین نسبت ځانته کئی یا دا یو قوم سا تعلق ساتین و آقا نسبت ځانته کئی